Так там же і писати нічого. Я їй сам молодогвардієць, он у німців хомута вкрав. Хомут Марку це дрібна капость, а в молодогвардійців мученицька смерть. Діти хотіли зробити те, чого не спромоглися ми, дорослі. Величезна армія наша полехливо відступила, аби збройні школярі не злякалися ворожої залізної сили. На твоєму місці я б неодмінно писав про краснодонців. Може б і про того хомута десь вернув. Ні, уперто покрутив головою Марко, я повинен писати тільки про Володимира Ілліча Леніна, щоб входити в роль. Куди, куди входити, не зрозумів я. Я в роль Леніна. А що це і навіщо? Ми в шкільному драмгуртку починаємо ставити п'єсу Олександра Євдокимовича Корнічука Правда, і Дмитро Карпович сказав, що доручає мені виконувати роль Володимира Іліча Леніна. Тобі Леніна? Ти ж он, який худий та малий, Марку. А Ленін теж був маленький на зріст. Дмитро Карпович каже, що всі вожді маленькі на зріст і Ленін, і Сталін. Я саме підходящий для п'єси. «Я вже і гарькати навчився». Гаркати? «Володимир Ліч же гарькав, то й мені треба. Хочеш послухати?» «Партія і Ленін-блізніци брлатія». «Ну як?» «Я не знав, що казати. Однорукий Бугайов так вчепився в Маркову душу, що тепер не відірве його ніяка сила. Як чорт за грішну душу. І не підступися». Не захистиш, малого. Мабуть, після розмови в холодних МТС-івських майстернях Бугайов ще з більшою запопадливістю взявся за Марка. Цей твій учитель Дмитро Карпович, він що, член партії? Спитав я у Марка перше, що прийшло в голову. Ні, він безпартійний більшовик. Ну, ясно. У партію його не могли прийняти, бо коли ж пропив три бочки квашеної капусти у Комсомольську на Амурі. А партія – ум, честі, совість, епохи. Але безпартійні більшовики ще запопадливіші там, де йдеться про так звану ідейну боротьбу. Це як потайний собака з-за тину. Не знаєш, коли йде вкусить. Я дивився на Марка, на його бліде личко, на гуденькі плечки. Жалко мені було мого маленького братика. Хотілося щось зробити для нього і тут, негайно просвітити йому очі, дати волю і простір, щоб різ він незатурканим, дивився на світ сміливо, по-козацьки, ще як були ми козаками. Та що я міг вдіяти проти всемогутніх і всюди сущих сил, які гнітили все довкруг, м'яли, ламали, трощили і ліпили з уламків кожного від малого до старого по своїй подобі. Адже навіть моя природна сила обернулася проти мене, вже цей однорукий запустив у дитячі голови тяжкий чад зневаги до їхнього чорноземного роду, до цих великоногих і довгоруких селян, що своїми кістлявими пригорбленими плечима підпирають, мов гіперборейські атланти, степове небо України. Мовляв, високе ж до неба, а дурне, як не треба. Всі ж наші вожді, на противагу цьому селянському племені маленькі, ловкенькі, тому й геніальні. Якби я подбав про Маркову долю одразу після свого повернення з війни, коли прибув сюди, в близьку і славі, може, єдиний на цілий район з такими заслугами, тоді все склалося б інакше. Але довелося змагатися за Оксану, тоді здавалося, що я переміг, тепер це оберталося поразкою. Я рятував Оксану, а сам шукав порятунку в ній. І вірив тоді. Буду я, буде і мій брат. А що тепер? Мале, оперте, затяте. Ось яке ж неспівмірне з моєю могутньою постаттю сиділо поряд зі мною, кумедно гарькало. З обожнюванням вимовляло ім'я свого фанатика вчителя, безсоромно відстоювало право, на обурливе ганебне невоцтво, каламутна пітьма клобочилися до округ мого брата, і я не мав сили розігнати ці темності, упустити в цю нещасну молоду душу бодай.